12. fejezet, 9 óra Csodaszép idő volt, a nap fakítóan ragyogott a felhőtlen égen. A távolban a hatalmas fűrészfogakra emlékeztető csipkés szélű hegyek fényesen csillogtak a mély kék ég alatt. A birtok kerítésének kapuja előtt izgatottan várakozó tömeg gyűlt össze a legkülönbözőbb korú és foglalkozású emberekből. Munkástól a rakéta konstruktőrig, háziasszonytól a nagyvállalati igazgató tanácsi elnökig, középiskolástól az egyetemi professzorig mindenkit meg lehetett találni közöttük. Valamennyien lelkesek, boldogok, kicsattanúan egészségesek voltak, és vidám, ünnepi hangulat uralkodott körükben. Bó királyel az oldalán kilépett a házból, lement a lépcsőkön és vagy ötven lépés után körülnézett. A látvány egyértelműen elnyerte a tetszését. Éjszaka elkészült, amit akart, és most az épület előső frontján annak teljes szélességében hatalmas, transzparens futott keresztbe. Üdvözlőjük az új kezdet intézetében! Bó körbe hordozta a tekintetét a birtokon. 24 óra alatt rengeteg munkát sikerült elvégeznie, hiszen rövid szúnyókálástól eltekintve nem volt szüksége alvásra. Egyébként nem is tudta volna megcsinálni mindazt, amit akart. Bó különböző fajtához tartozó kutyák tucatjait látta, mint a fák alatt hűsöltek, vagy éppen a napsütötte pázsiton sétáltak. A legtöbbjük nagy termetű volt, és egyikük sem viselt nyakörvet. Látszott rajtuk, hogy nagyon éberek, és Bó ennek külön is örült. Vidám léptekkel ment vissza a bejárathoz, hogy csatlakozzon Rendihez. Készen vagyunk, mondta. Kezdhetjük. Micsoda nagyszerű nap ez a föld életében, válaszolta lelkesen Rendi. Engedjük be az első csoportot, jöjjenek egyből a bálterembe. Rendi a rádió telefonjáért nyúlt, és szólt az egyik emberének, hogy kinyithatja a kaput. Néhány pillanat múlva lelkes, vidám hangokat hallottak. Onnan, ahol álltak, nem láthatták a birtokra vezető kaput, de hallhatták a beüzöllők örömteri kiáltását. A tömeg izgatottan tódult az épület felé, és félkört formárt a bejárati terasz előtt. Bó akár a római Cézár méltóság teljes mozdulattal emelte föl a kezét, és a tömeg azonnal elcsendesedett. Üdvözlöm Önöket, kiáltotta aztán messzire zengő hangon. Új kezdett tanúi vagyunk. Meg fognak győződni arról, hogy mindannyiukban ugyanazok a gondolatok munkának valamennyien egy célt követünk. Minnyáján tudjuk, mit kell tennünk. Tegyük hát meg. Együtt, közösen. A tömeg éjjenzéssel, nagy tapsal fogadta Bó szavait. Rendésszinte sugárzott az örömtől, és ugyanolyan lelkesen tapsolt, mint mindenki. Bóintett neki, majd maga elé engedte, és szorosan mögötte belépett a házba. Micsoda felvillanyozó pillanat, jelentette ki lelkesen a díszes bájterembe lépverendi. Olyan, mintha mindannyian egyetlen hatalmas, élő organizmus alkotóelemei lennénk, tette hozzá Bó. A két férfi a tágas, világos teremben az ajtótól kisé oldalra megállt a fal mellett. Nem sokáig kellett várniuk, hamarosan özöllött utánuk a tömeg, és a betódulók pillanatok alatt megtöltötték a termet, hogy aztán, mintha ki nem mondott parancsnak engedelmeskedtek volna, Neki lendüljenek, és elkezdjék szétrombolni. Kessi megkönnyebbülve felsúhajtott, amikor Jonathan nyitott ajtót Gondolta, hogy esetleg Nancy Sellers fogadja majd, és igyekezett is megfogalmazni magában váratlan látogatását indokoló mondatait. Miss Wintrop, kiáltott föl a csodálkozás és az öröm keverékében a hangjában Jonathan. Örülök, hogy iskolán kívül is megismersz, válaszolta Kessi. Hogy ne ismerném meg? Jonathan enyhén elpirult, és kényszerítenie kellett magát, nehogy a tekintete keszi vállánál lejjebb kalandozzon. Fáradjon be! Itthon vannak a szüleid? Csak az édesanyám. Cassie figyelmesen megnézte magának a fiút. Homlokába hulló lenszőke hajával, kamaszosan szégyelős pillantásával Jonathan ugyanolyan volt, mint korábban. Az öltözéke is biztató volt, jelezte, hogy semmilyen alapvető változáson nem ment át. Kinyújt trikót, és a derekáról mélyen lecsúszott kopott farmert viselt. – Hogy van, Kendi? – kérdezte tőle. – Tegnap óta nem láttam. – És a szülei? – Begolyóztak, válaszolta nem túl vidám, kis kacagás kíséretében a fiú. Anyám beszélt Kendi édesanyjával, de semmire sem jutott vele. – Édesanyját, hogy van? – Keszi megpróbáltak kitalálni a válasz Jonathan tekintetéből, de próbálkozása csak annyira volt sikeres, mintha azt akarta volna elolvasni, hogy mi van egy mérkőzésen vadul ide-oda pattogó pingponglabdára írva. – Anya, jól van. Miért? – az utóbbi időben elég sok emberrel megesik, hogy furcsán viselkedik. Tudod, ugyanúgy, mint Candy szülei vagy Mr. Partridge. Értem. Anyának, hála Istennek nincs semmi baja, mondta Jonathan. És édesapádnak? Neki se. Akkor jó, a szabadon foglak és komolyan veszem a meghívást. Szeretnék beszélni az édesanyáddal. Jonathan becsukta a lány mögött az ajtót és teli torokból elkiáltotta magát, hogy figyelmeztesse az édesanyját, vendégük érkezett. Keszi a háta mögött hirtelen felharsanó hangtól rémülten összerezzent. Bármennyire nyugodtnak szeretett volna tűnni, olyan feszült volt, mint egy benjóhúr. – Hozhatok egy pohár vizet, vagy valami egyebet? – kérdezte Jonathan. Mielőtt Keszi válaszolhatott volna Nancy sellers bukkant fel az emeleti galéria korlátjánál. Ő is lezser otthoni öltözéket viselt, világosra koptatott farmert és az lazablúzt. – Ki az Jonathan? – kiabárt le a földszintre. Látta ugyan Kessit, de mivel az egyik ablakon át éppen a szemébe sütött a nap, nem tudta tisztán kivenni az arcvonásait. Fiú megmondta, aztán intett Kessinek, hogy menjen vele a konyhába. Alig foglalt helyet a lány, a tálalópult előtti magas széken megérkezett Nancy is. Ezt a meglepetést megkínálhatom egy kávéval, fordult rögtön a vendéghez. Köszönöm, Kessi feszülten nézte az asszony, miközben az csészét vett elő és kitöltötte a kávét. Amennyire meg tudta ítélni Nancy, ugyanúgy viselkedett, mint amikor először találkoztak. Már kezdett volna megnyugodni, amikor friss, még fehér kötést vett észre Nancy egyik ujján, s ettől rögtön felgyorsult a szívverése. A legkisebb sérülés is idegesítően hatott rá, hiszen nem tudhatta, mitől származik. Minek köszönhetjük a látogatását érdeklődött Nancy, és önmagának is töltött egy csészekávét. Keszi nem mondta meg, hanem erőt vett magán és visszakérdezett. Mi történt az újjával? futó pillantást vetett a kötésre. Ó, csak egészen jelentéktelen kis vágás felelte. Konyhai munkától? kérdezte Keszi. Nensi ettől kisé meglepődve nézett a lányra. Számít? Hát, kezdte bizonytalanul a választ Kessi de aztán összeszedte magát. Igen, nagyon is sokat. Anya, Miss Vintropot aggasztja, hogy sokan olyan furcsán kezdenek viselkedni, sietett a lány segítségére Jonathan. Tudod, mint kendi anyja, már elmondtam neki, hogy beszéltél vele, és szerinted hiányzik egy kereke Jonathan csattant fel idegesen Nancy, apádnál megállapodtunk abban, hogy mások előtt nem beszélünk télórékról, legalábbis addig nem, amíg szerintem nagyon is beszélnünk kellene róla, vágott közbe Cassie, mivel Nancy szavai arról győzték meg, hogy még nem kaphatta meg a fertőzést. Város szerte egyre több ember változik meg és kezd különösen viselkedni. Nem csupán télórékkal történt ilyesmi, sőt az is lehet, hogy más városokban is vannak hasonló esetek. Egyelőre nem tudjuk. Influenzára emlékeztető betegséggel kezdődik a dolog, és amennyire sikerült megállapítani, a betegséget az emberek kezébe beleszúró kis fekete korongok terjesztik. Nancy elgondolkodó pillantást vetett keszire. Enyhén domborodó, nagyjából négy centiméter átmérőjű kis diszkoszra gondol? kérdezte. Pontosan. Maga is látta már? Sok embernek van belőle. Kendi anyja megpróbált rábeszélni, hogy fogadja el tőle egyet, felelte Nancy, ezért érdekel tehát annyira, mitől van seba a kezemen, Kessi némán bólintott. A konyhában szereztem egy ügyetlenül kezelt késtől. Ne haragudjon, hogy olyan gyanakvó voltam, kérte elnézést a lány. Azt hiszem ez érthető, válaszolta Nancy. De miért fordult éppen hozzánk? Hogy a segítségüket kérjem, mondta Kessi. Van egy néhány fős kis csoportunk, és megpróbáljuk kideríteni, hogy tulajdonképpen mi is zajlik körülöttünk, de segítségre lenne szükségünk. Szeresztünk egy csepp folyadékot az egyik koronktól, és maga, mint víruskutató, biztosan tudná, mit lehet vele kezdeni. A Kórházi laboratóriumot nem merjük használni, mert ott már túl sokan megfertőződtek. Vírusra gyanakszanak? Tehát, kérdezte Nancy. Kesszi vállat vont. Nem vagyok orvos, nem tudom pontosan megítélni, de a betegség az influenzára hasonlít. Fekete diszkoszokról sem tudunk semmi bővebbet. Ezért volna szükségünk a férje segítségére is. Nem tudjuk, hogyan működnek ezek a holmik, és a szerkezetüket sem ismerjük. Meg kell vele beszélnem a dolgot, felelte Nancy. Hol érem el magukat? Keszi megadta Pitt unokatestvére lakásának a számát és doktor Síra Miller közvetlen kórházi számát is. Rendben, nem tudom pontosan mikor, de még ma jelentkezem, ígérte meg Nancy. Köszönjük, válaszolta Keszi, és távozásra készen fel is állt. Mint már mondtam, nagy szükség volna magukra. A betegség járványszerűen terjed. Mivel lempák messze voltak egymástól, az utca jelentős része sötétségbe borult. Valahonnan a távolból két német juhászkutyákat vezető férfi közeledett kimért léptekkel. Emberek és kutyák egyaránt úgy mozogtak, mintha éjszakai őrjáraton lennének. A fejük rendszeres időközönként jobbra-balra mozdult, és úgy tűnt, hogy azt kutatják, hol vesznek észre hirtelen mozgást, meről hallanak váratlan zajt. Sötét színű gépkocsi gördült hozzájuk, megállt, és letekert ablakában sápat női arc bukkant fel. A két férfi a nőhöz fordult, de egyikük sem szólalt meg. Olyan volt a testtartásuk, mintha szavak nélkül beszélgettek volna. Néhány pillanattal később a kocsi ablaka becsukódott, és a jármú elment. Két férfi folytatta a sétáját, és amikor egyikük szemet Jonathanével egy vonalba került, a férfinak úgy tűnt, mintha furcsán valami láthatatlan fényforrás visszatükrözve világítana. Önkéntelenül hátrébb húzódott az ablakból, és gyorsan a helyére rengette a függönyt. Nem is tudta, hogy a férfi meglátta e vagy sem. Várt néhány pillanatig, aztán nagyon óvatosan, éppen csak résnyire húzva el a függönyt, újból kinézett az utcára. Mivel a helységben sötét volt, nem kellett attól tartania, -e, hogy a kivetülő fény árulójává válik. Kesken nyiláshoz hajolva látta, hogy a férfiak a kutyáikkal együtt nyugodt léptekkel távolodnak a háztól. Megkönnyebbülten folytakja ki a levegőt, nem látták meg. Jonathan megfordult, és a fürdőszobából visszament a nappaliból, hogy csatlakozzon a többiekhez. Szüleivel együtt a keszés és Pete által használt lakásban voltak. Tágas, háromhálószobás lakás volt a kertváros egyik lakóházában, és Jonathannek nagyon tetszett. Hatalmas, szépen gondozott akváriumok díszítették, és egzotikus növények. Jonathanben felmerült a gondolat, hogy talán Szónia kellene arról, mit tapasztalt, de aztán letett róla, mert látta, hogy a többiek nagyon elfoglaltak, leköti őket a lázas beszélgetés. Mindegyiküket kivév az apját. Ő ugyanis a többiektől kisé elkülönülve karját a kandalló párkányára téve állt, és az arcán ugyanaz az enyhén fensőbséges kifejezés látszott, ami akkor szokott feltűnni rajta, ha Jonathan megkérte, hogy segítsen megcsinálni a matematika házi feladatát. A bemutatkozáson már régen túljutottak. A néger rendőr Jonathan korábról ismerte, és nagyon szimpatikusnak találta. Ősszel járt náluk az iskolában, a városi rendőrség munkájáról tartott érdekes tájékoztatót. Doktor Silla Millőre nem találkozott még, és tartózkodóan visszafogottan viselkedett vele. A szőke haját leszámítva a nő leginkább Walt Disney gonosz királynőire emlékeztette. Jonathan nem talált rajta semmi nőies vonást vonás, nem úgy, mint Kesszín. Doktornő hosszú körmesen változtatott az őszbenyomáson, annál is inkább, mivel meglehetősen riasztó, sötét színű lakkal volt bekenve. Kesszi barátja, Pitt szimpatikus fickónak tűnt, csak némileg féltékeny volt rá. Jonathan nem volt biztos benne, hogy valóban együtt járnak-e, bár az nyilvánvalónak látszott, hogy pillanatnyilag együtt laktak. Szerette volna ugyanilyen izmos a termet, amit P.T., sőt, akár azt is, ha fekete haja van, feltéve a kesszinek valóban azt tetszik. Silla figyelmeztetően megköszörülte a torkát. Próbáljuk meg összefoglalni a dolgokat, javasolta. Valamilyen fertőző anyaggal van dolgunk, ami gyorsan megbetegítette a tengeri malacokat, amelyeknek a szervezetében azonban nem volt kimutatható semmiféle mikroorganizmus, konkrétan vírus." A betegség nem a levegő útján terjed, mert ha így volna, akkor minnyáján megkaptuk volna. Én legalábbis biztosan, révén, hogy az időm nagyobb részét a munkahelyemen töltöm, az pedig napok óta tele van, folyamatosan köhögő, tűzszögő emberekkel. Szövettenyészetet megpróbált beoltani vele? érdeklődött Nancy. Nem, válaszolta a doktornő, nincs annyi gyakorlatom az ilyesmiben, hogy belemertem volna vágni. Úgy gondolja tehát, hogy a betegséget csak a fertőzés hordozójától lehet megkapni? Igen, ezeknek a fekete korongoknak valamelyikétől. A két kis diszkosz a dohányzasztal közepén fedetlen tartályban feküdt. Nancy egy villát hozott a konyhából, és elkezdte piszkálni őket, hogy minden oldalról szemügyre vehetők legyenek. Az egyiket át akarta fordítani a másik oldalára, de mivel nem akart hozzányúlni, hogy megtámaszza az ujjával, a feladat túl nehéznek bizonyult, és kis idő múlva fel is hagyott vele. El sem tudom képzelni, hogyan képesek megszúni bárkit is ezek a holmik. Olyan simának, egyneműnek látszanak. Pedig képesek rá, mondta meggyőződéssel keszi, láttuk, amikor megtörtént. A peremén kis nyílást támadt, szólt Jesse, és a világ elvéve Nancy-től oda is mutatott. Hegyestő ugrik ki belőle. De hát nincs rajta semmilyen vonal, aminek mentén szétnyílhatna. Mi sem értettük a dolgot, de tény, hogy megtörtént, felelte vállat vonva a rendőr. A betegség egészen különleges, vette át a szót ismét Sheila. Tüneteit tekintve az influenzára emlékeztet, de a fertőzést követő lappangási idő mindössze néhány óra. A lefolyása is rövid, alig néhány óráig tart, kivéve a krónikus betegségben szenvedőket, például a diabéteszeseket. Sajnos ők nagyon hamar bele is hajnak. És azok is, akiknek valamilyen probléma van a vérével, szólt közbe Jesse, felidézve magában Alfred Kinzel a szomorú esetét. Így igaz, értette egyet Sheila és eddig senkinél sem sikerült izolálni semmiféle influenza vírust, egészítette ki az elmondottakat Pete. Ez is igaz. A legkülönösebb és a leginkább zavaró azonban az, folytatta a doktornő, hogy a gyógyulást követően szembetűnő változások tapasztalhatók azoknak a személyiségi jegyeiben, akik átestek a betegségen. Azt állítják, hogy sokkal jobban érzik magukat, mint a betegség előtt, és környezetvédelmi problémákkal kezdenek foglalkozni még akkor is, ha azok korábban cseppet sem érdekelték őket. Így van, Cassie? Keszi egyetértően bólintott. A vőlegénye egyszer az éjszaka közepén ment ki a lakásból, és láttam, hogy a házunk mögötti parkolóban vadidegenekkel beszélgetett. Amikor megkérdeztem miről, azt felelte, hogy a környezetről. Először azt hittem, tréfát, de rá kellett jönnöm, hogy nem. Joy Taylor elmesélt, hogy a férjével minden este környezetvédelmi gyűlésekre járnak, mondta Nancy. Aztán velem is mindenáron az esőerdőknek okozott károkról akart beszélgetni. Álljunk csak meg egy pillanatra, szólt közben Eugene. Szilárd tényekkel dolgozó tudósként azt kell mondanom, hogy mindaz, ami eddig itt elhangzott, nem több bizonytalan plegykánál, anekdotánál. Túlságosan is előre szaladtak, és indokolatlanul messze menő következtéteseket próbálnak levonni néhány bizonytalan körülményből. Ez nem így van, vitatkozott Nancy férjével keszi. Láttuk, hogy a diszkosz kinyílt, és előgrott belőle a tű ott voltunk, amikor megszúrt embereket. Nem erről beszéltem, hanem arról, hogy semmilyen tudományos bizonyíték sem támasztja alá, hogy a betegséget az a bizonyos szúrás okozza. Nem sok bizonyítékunk van, igaz, de az tény, hogy a tengeri malacok megbetegedtek. Ezt bármikor tanúsíthatom, jelentette ki Síla. Ellenőrzött körülmények között kellene bizonyítani az ok és okozati összefüggést, mondta Eugene. Tudományos vizsgálatnál ez elemi módszertani követelmény. Amíg ez nem történik meg. Addig csak általánosságban beszélgethetünk. Bármikor reprodukálható bizonyítékra van szükség. Itt vannak ezek a fekete diszkoszok, felelte a fizikusnak pitt, Nem mondhatja rájuk, hogy pusztán a képzelet szüleményei. Eugene otthagyta a kandollót, és az asztalhoz lépve a két korongra nézett. Na nézzük. Azt mondják tehát, hogy ezeken a tömör tökéletesen sima, varratnak, illesztésnek a nyomát sem mutató kis tárgyakor részt támadt. Tudom, hogy örültségnek hangzik, válaszolta Jesse, én sem hinném el, ha nem együtt látjuk mind a hárman. Olyan volt, mint a hirtelen felnyílt, majd össze is zárult volna. Eszembe jutott még valami, szólalt meg Sheila. Egy furcsa eset a kórházban. Takarítók közül az egyik meghalt, és a kezén megmagyarázhatatlan eredetű lyukat találtak. A szoba, ahol a holtest feküdt, fantasztikus pusztítás képét mutatta. Minden eltorzult, megolvat formáját veszítette benne. Gondolom, maga is emlékszik rá Jesse, hiszen ott volt. Persze, hogy emlékszem, felelt a nyomozó. Felmerült a lehetőség, hogy valamilyen sugárzás okozta a pusztítást, de nem találtunk rá semmilyen bizonyítékot. Ugyanabban a szobában feküdt a vőlegényem is, felelte eszi. Ha annak az eseménynek bármilyen köze is van az influenzához, és ezekhez a fekete korongokhoz, akkor valószínűleg nagyobb problémával állunk szemben, mint sem gondolnánk, jelentette ki Kandalóz visszatérő eugene leszámítva, mindannyian a két diszkoszra merettek, és csak félve merték vinni az elmondottak alapján támadt gondolataikat. Végül keszi volt az, aki megtört a hosszúra nyújt csendet. Érzem, hogy mindannyiunknak ugyanaz jár a fejében, csak félünk kimondani. Hát én megteszem. Lehetséges, hogy ezek a kis fekete korongok nem is innen a földről származnak? Eugene elégedetlen felszíszenését leszámítva keszi szavait síri csönd fogadta. Szobában tartózkodók lélegzése, falóra percegése és tisztán hallatszott, egy gépkocsi távoli tülkölése már-már riasztóan hatott a jelenlévőkre. Na nézzük csak, szólalt meg aztán pit. Előtte való este, hogy Bó ilyen korongot talált, felrobbant a tévém. De nem csak az enyém. Sok egyetemistának tönkrement a tévéje, rádiója, számítógépe, különböző elektromos berendezései, s mind ugyanabban az időben. Mikor történt ez? kérdezte Síla. Este negyed tízkor. Amikor a videómagnóm szikrázni kezdett. Meg a rádiónk, kottyantotta el magát Jonathan. Miféle rádió? kérdezte Nancy, ő ugyanis nem hallott az esetről. Akarom mondani, team autórádiója rádiója, igazította ki a szavait Jonathan. Elképzelhet, hogy mindennek köze van ezekhez a fekete diszkoszokhoz, kérdezte Pete. Ez is lehetőség, mondta Nancy. Eugene sikerült bármilyen magyarázatot találnatok azokra a rendkívül erős rádióhullámokra. Eddig nem, ismerte be a férje. Én azért nem sietném el a dolgot, nem tekinteném-e semmilyen át nem gondolt elmélet bizonyítékának. Nem tudom, Nancy elgondolkodva megcsóválta a fejét. Szerintem legalábbis gyanús a dolog. Ajjaj, kiáltott fel lelkesen Jonathan. Ha ez igaz, akkor valamilyen földön kívüli vírussal van dolgunk. Fantasztikus. Fantasztikus a fenét, torkolta le a fiát Nancy. Inkább rémisztő. Most én mondom, hogy lassabban a testtel szólt figyelmeztetően sila. ne engedjük, hogy túlságosan is elragadjon bennünket a képzeletünk. Ha megalapozatlanul előrefutunk, és valami újabb Androméda törzsről kezdünk el cáfolhatatlan bizonyítékok nélkül beszélni, akkor sokkal nehezebb lesz bármilyen segítséget is kapnunk. Erre próbáltam figyelmeztetni magukat én is, mondta Eugene. Kezd úgy hatni ez a megbeszélés, mintha para jelenségekben hívők tartanának klubgyűlést. Akár földi eredetű a betegség, akár a világűrből származik, az a tény, hogy itt van, jelentette ki Jesse. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetértünk, és nem is kell róla tovább vitatkozni. Azt kellene kitalálni, hogy pontosan milyen betegség, és mit lehet tenni ellene. Nem hiszem, hogy tovább fecsérehetnénk az időt, mert ha valójában olyan gyorsan terjed, mint gondoljuk, akkor hamarosan késő lesz bármit is tenni. Tökéletesen igaza van, értette egyet a hagynadja a síla. Ha valóban ott van a mintában, elkülönítem a vírust, jelentette ki Nancy. A saját laboratóriumomat fogom használni, ott senki sem kérdezi meg, hogy mit csinálok. Miután megvan a vírus, előadhatjuk a dolgot Washingtonban a szövetségi tiszti főorvosnak. Feltéve, hogy amíg eljutunk hozzá, nem támadja meg őt a betegség, vetette közbe keszi. Elég lehangoló gondolat, állapította meg Nancy. Meg kell próbálnunk, más lehetőségünk egyelőre nincs, jelentette ki Sheila. abban igaza van... Hogyha szilárd bizonytékok hián elkezdünk lázasan körbe telefonálgatni, akkor senki nem fog hinni nekünk. Reggel azonnal munkához látok, ígérte meg Nancy. Tudnék valamiben segíteni? érdeklődött Pitt. A kémia fő tantárgyam, de a mikrobiológiát is felvettem mellé, és már dolgoztam a kórház laboratóriumában. Természetesen felelte Nancy. Feltűnt, hogy a szeroteknél is kezdenek furcsán viselkedni az emberek, és nem tudom, kiben bízhatom meg. Én is szeretnék segíteni, hogy kiderítsük, mik ezek a fekete diszkoszok, csak fogalmam sincs, hogyan indulhatnánk el, mondta Jesse. Beviszem őket a laboratóriumunkba, felelte Eugene. Ha csak annyit sikerül elérnem, hogy bebizonyítom maguknak, vészmadaraknak, hogy nem az andromédra ködről származnak, a dolog már megérte a fáradtságot. Vigyázzon, nehogy hozzáérjen a peremükhöz, figyelmeztette a fizikus Jesse. Ne aggódjon. Ha rádióaktívak lennének, akkor sem tudnának kárteni bennem. Vannak manipulátoraink, azokkal biztonságosan lehet kezelni őket. Kárük közvetlenül nem tudunk beszélni egyik beteggel sem, jegyezte meg Jonathan. Egyszerűen megkérdezhetnénk tőlük, hogy mi az az egész. Ők talán tudják. Az veszélyes volna, figyelmeztette Síla. Okunk van azt hinni, hogy gyarapítani akarják a táborukat, másokat is igyekeznek megfertőzni. Még esetleg az is kiderülhet, hogy ellenségnek tekintenek bennünket. Pontosan így van, értette egyet a doktornővel Jesse. A rendőrfőnök is olyanok után szaglászik, akik még nem kapták meg a betegséget. Lehet, hogy veszélyes volna, de talán megtudhatnánk valamit, mondta Kessi, s maga elé nézve elmerült a gondolataiban. Kessi szólt rá különös kifejezését észrevéve Pit. Mire gondolsz? Nem tetszik nekem az arc kifejezésed."